Diego Tardelli vai carregando a redonda. Aí da Tardelli soltou na meia esquerda. Boa bola para Júnior. Controla a bola com o pé canhoto. Levantou lá para Fabiano. E agora dominou. Vai marcar. Sai o goleiro. Bate rebate. Vai entrar Diego! O Atlético Ele é o gol, é o gol, é o gol Ele é o gol, é o gol, é o gol Fabiano, o dono da camisa 8 Na marca de 10 minutos do primeiro tempo Um bate, rebate, uma confusão Bola no fundo do barbante do goleiro Rafael Aberta a contagem no Mineirão 1 um para o Atlético 0 para o Taba. Fabiano sabe, ele sabe Sobe o caminho do gol, Henrique! Uma jogada que começou no meio campo, uma triangulação entre Leandro Júnior e Diego Tardelli. A bola voltou para o Júnior, ele cruzou na área e Fabiano, com a mão de Deus, enriqueceu o placar no Mineirão. E agora é Galo 1 e Tuiutaba 0.